вихід завжди можна знайти. Скажімо, запропонувати тему розмови, цікаву для обох її учасників, або ж інтерес до особистості спорудзмовника дасть змогу зацікавитись і темою розмови. Отже, знання правил і відшукання шляхів для якнайуспішнішої найуспішнішої реалізації їх у процесі спілкування дуже важливе. Правила самопредставлення як ефективний засіб організації власної поведінки в кризовій ситуації не обмежуються способами оформлення зовнішності, манерою одягатися, зачісуватися, користуватися косметикою. Вони стосуються також механізму, техніки і тактики спілкування. Досить згадати про таке загальновідоме правило – Якщо в тебе трапилася пауза, витримуй її якомога довше. Або розмова має відбуватися понаростаючий. Тобто не слід демонструвати ерудицію, дотепність, багатство виражальних засобів на початку бесіди. Варто приберегти все це на завершення її, щоб досягти успіху. Безперечно, будь-яке спілкування, і, зокрема, ділове, має певну мету. Аби досягти її, крім перелічених приписів, слід додержувати відповідного рівня взаємин з конкретною людиною. Дослідники пропонують різну кількість таких рівнів з неоднаковою аргументацією. У нас особливий інтерес викликають, сподіваємося, що й у читача, позиції з цього питання двох американських психологів – Берна і Шострома. Так, Шостром вважає, що є два основних рівні, два типи спілкування – маніпуляція і актуалізація. Під маніпуляцією розуміють ставлення і взаємодію з людьми, як з речами. Актуалізацію розглядають як визнання незалежності людини, її права бути тією чи іншою, як природність і повноту її особистійного та емоційного життя. Автор книжки «Ігри, у які грають люди. Психологія людських взаємин» Люди, які грають в ігри «Психологія людської долі», Берн налічує шість основних рівнів або способів спілкування людей. Перший. Нуль спілкування. Занурення в себе. Невербальна оцінка партнера. Приміром, за допомогою контакту очима. Симпатичний. Неприємний. Другий. Це ритуали – формалізовані способи спілкування за узвичайними в суспільстві нормами поведінки. Скажімо, при зустрічі вітаються, за послугу дякують. Третій – робота. Йдеться про різнобічне і ефективне ділове спілкування. Четвертий – розваги. Цей рівень Берн визначає як розмову на визначені теми у відповідній манері, тобто щось на зразок світського спілкування. П'ятий – ігри або спілкування, коли людина зображує одне, а насправді має на увазі зовсім інше. Берн зазначає, що будь-яка гра, зокрема й під час бесіди, має своєрідну пастку. Та пастка спрацьовує тільки тоді, коли в співрозмовника є якась слабина, за котру як за підойму може вхопитися суб'єкт. Такою підоймою або слабиною може бути страх, жадібність, сентиментальність чи роздратованість. Коли співрозмовник потрапляє на гачок, гравець переключається, щоб дістати свою плату За цим і те збентеження та розгубленість жертви, поки вона намагається зметикувати, що сталося Потім обидва збирають свою плату, і гра завершується